Tabla mulțirii cu șapte Nimeni Nimeni nu mai vrea să fie balaur Nimeni Mai ales balaur cu șapte capete Că nu-i glumă să-ți cumperi șapte pălării deodată Sau șapte perechi de ochelari Iar dacă mai ești și fumător, ce te faci? Iar dacă-ți mai place și păhărelul? Bineînțeles, E grozav să-l bârfești pe cutare cu șapte guri sincronizate, dar face să fii balaur pentru nimicuri din astea. Dar când prinde să certa cele șapte capete, care dintre ele e mai deștept, vai, Doamne, cum se mai mănâncă, cum se mai mușcă. Hai să fim oameni, zice balaurul, furat de gândurile acestea pedagogice, și se dădu de șapte ori peste cap, având certitudinea că se transformă în omul nou, omul nou, omul nou, omul nou, omul nou, omul nou, omul nou, omul nou. Omul nou.